Kassett 4, Seit 7, Hemmschach Von der Erzählung Khabanachmen er von Juth Jus Singer Er leigt aus den Büchern, wo es er ist verschrieben, jeden Schrauben und er lasst nicht durchgehen. Nummer 91 verhaut er mit den Stecken aus schlecht zu dicken Schuchen, wo es will sich durchgehen von dem Teuer, wo es hat sich mit ihre Geld, Nummer 91 verämpft sich, als die Zeit ist schlecht, als Weibenkinder haben nichts zu essen. Der Balbois lacht mit allen goldenen Zähnen, wenn Schuchen sind wir. Wo seht ihm alles umsinnig, wild. An den Romanen kann ich geben, als Groschen an der Duwe, sagt er. Aber nicht alles halten, mit der Dier um es ist. Nummer 91 verleidigt sich, was man vergleicht ihm zu einem Bettler. Der Balbois hält sich bei seines. Verwust darf ich euch gut aushalten mit der Diere? Fragt er mit Logik. Voran noch bei Labaten von heiserem Warsche, zieht sich er rein zur Sey. Nachdem putzt er sich hoch, fechelt sich und bärschelt sich, hat sich keiner hat sich zu ihm nicht zugeriert, allein vor der Luft von einem nur Mann hat er meure. Die Schreiner haben gar nicht zu sagen auf seine logische Tannis, aber feind haben sie ihn der Fahrt. Er ist sehr nahrisch und gefallenbasiert, wird man nur der logische Reit sein. Es ist Ärger, wie er sich gebäßt hat, und viele, wie er sich an den Reis geworfen hat. Und man rief dem mit der Zunehmen, nicht der Fuhl weiß, wie es ist ausgegritzt auf einem eisernen Plättchen beim Teuer auf dem Haus, sondern der Fuhl am Malach. So lieb der gute, malorische Reiterlach sein. Schon einmal am Malach, Sogen Weibern häufig zu so Mathis und dem Nahem suchen. Es zu Masel soll immer ma so dienen. In Ufend kommen alle Schreinen vom Haus zurück von der Arbeit. Jeder gehabt der Blick zu den Nahe in Kehle herein, wie er Lämpel scheint trieb. Zusammen mit Masel wünscht man ihm, dem Nahem ure Mann, wo es hat vergrästet im Häuf. Von alle Seiten kocht man ihm und prägelt, Jüngen mit Mäuden steigen beim teuren Lachen, pur Völker kriegen sich durch offene Fenster, rechnen sich aus dem Jüngers. Von der Nunte Kasarmes kommen Soldaten zu Vetter Schöpsels Heisel. Die Gitarre häupt dort im um Spiel. In häufigen Bessermedrischl darf ein Jünger machen. Zusammen mit den russischen Romanzen von Vetter Schöpsels Tieren reißt sich ein Grammophon und weint beim Jönkipperdicken Alchetz. bei alle trep steinpolder un schoten un schusken sich mammes rufen tärt erschlufen mir vermachte steye trugen halb ausgetunne männer reuß preußek het ma help kischen so kaldres un legen sich heis unter den himmel so raten sie sich von engschart stücken is no flait moiden schleppen kaldres un quetschen sie liebe jungen wo trep sei Man bett sich heutzutage wie Nora Winkel auf Fuhren und Plattformes. Scheindl, gewohnt zu waschen man nügt, von Manugem, schleppt er euch die Küche ins Stief und legt sie euch ein Heub, weiter ein bisschen vom Mistkasten. Mathe schämt sich, er euch kein schluffen in Dreußen. Scheindl beisert sich. Du bist nicht Bias, gesagt sie, du bist wersche, alles schluffene so. Zum Morgens vor Tag häuben sich die Neuschreine oft zugleich mit Allemen, und generell in der Arbeit. Mattis nimmt seinen Sack, wo er rot jung lang geschrebt über die Dörfer und geht von Heuch zu Heuf in die weitere Gassen. Alte Käufe ruft er zugleich mit alle andere Schachs. Er rollt rechendt dem Kopf zu der Fenster. Alte Scher, alte Kleider, alte Kappen und alte Hosen. Er halt vorsichtig bei sich die etliche Gilden, wo Scheindel hat ihm gegeben, greift sie bei Zuhren für eine See, als Gott wird zu schicken. Scheindl lässt über das Kind bei der Schwesterlach und geht heraus ein neues Geputzte und ein Kreuz-Stotische zu sicherstelles für sich, bei der Schwesterlach und Vernachmenden. Nach einem ganzen Tag kommt Matisse heim mit einer pure alten Schir und mit der zerknätschten Weißwestel zu einer Frage, wo sie auch ergens eingehandelt hat. Scheindl greift ihm zum Tisch frische Bäckerbeuten. Wo es ein Piaß pflegt man ein selches Nischessen, euch Hering und Kartoffeln. Und sie erzählt wegen der Erde, wo es machen sich für ihr und für die Kinder. Mattes tünkt das Bräutensalz und redet still und umdreist. Ich wollte wollen, nach mir soll weitersitzen und lernen, murmelt er. Er hält schon weit den Teure. Scheindel zerhackt das Stichelkeul bei der Kirche im Beweis der verflammten Bohnen vom Feier heraus. Du bist ein Spiask, sagt sie. Du bist ein Walsch. Jeder darf du arbeiten. Mathis schweigt. Wie du mit? Neue Sifts beim Menschen. Jeder Sifts reißt euch ein Stück Harz. Scheindl, kennst du den Schein. Als es passt dir zuhoben, Scheindl für eine Tochter, schreit sie. Passt dir zuhoben, nach mir für eine Tochter. Mathis verlegt die Hand vom Meul. Scheindl, Gott ist mit dir. Beter, Menschen willen hören. Nachmittag guckt der Vertrachter aus dem großen Häuf auf die Gasflämler, wo es kein Mann hat er so etwas nicht gesehen und er hält mit Scheinchen. Ich will nicht mehr lernen, sagt er auf der Bessene. Moichu! Vom Winkelhäuf zieht er die Gitarre. Mathe sitzt beim Bändchen. Er brünnisch in der Welt. Rät er euch im Mittensugend. Tate sie sich er im Himmel. Kapitel 16 Zugleich mit allen Einwohnern von Refoler Mallersmöhe hoibt sich auf Mathis mit seinem Hausgesund vertugt zu der Arbeit. Mathis verdient sehr wenig von seinen Rumkriegen über den Häufen. Er trägt sich ein Scheiß zu dem Altwerk. Er kennt sich nicht Dinge. Schäme sich zu bitten, zehn Groschen, wenn man verlangt der Rübel. In Rotsch, er kriegt er im ganzen Tag, bringt er von Nacht daheim ältere Küppen mit Beis. Selten, also es trifft sich immer mit sie. Die ganze Pernusgeberin ist Schändel. Sie seht, dass sie Füttersverdiensten, weil sie oben Wasser auf die Kasse und sie ist die Bräutgeberin. Sie dient nicht mehr auf der Stelle. Euch ist sie nicht gegangen, wenn ein Name wie andere auf ihrer Ordnung ist. Sie will seinen Stüb, allein sollte sie verlieren. Und sie sitzt im Gast mit der Keuschgebäck. Frische Bagel, Kochetik, ruft sie mit der Heuchkol also machen kei schickballabuste so zu, zu kaufen habt da er weg menschen habts für dienen in bäckerei zieht sie zu gebäcks so weiß doch wie es er ei um zu gehen mit dem bäcker aber welchen sie kauft der beigel sie kennt sich auf der schoire weiß wos zu tun und sie zieht ihre jünterfin nicht nur für sich allein nach reuch von der stube Sie weiß, wie wir zu tun haben, den Polizisten vom Gas. Er soll ihr los sitzen mit dem Keuschgebäcks. Heute ist es verboten. Sie schmeckt wie, wie weit, wenn der Älster vom Zirkel geht durch die Gas und sie entläuft bei Zeitens mit dem schweren Keusch. Jeden ratet es, lasst mich rein in die Welt, weht sie bei der Kräme. Sie sollen ihre Reinlosen mit dem Keusch aufüber zu warten, bis der Älster wird durchgehen. Der Malchamu, es geht ein Gas. Wie nur der Malchamu, es geht auch er durch. Es ist schon wieder auf ihr Ort und ruft euch ihr Scheuer. Sie kennt den Sturz, Schindl, sie weiß alle Menüge mehr und sie lässt sich nicht auch wegrücken mit ihr Keusch von anderen Händlern, auch viele nicht von Händlern. Von Zeit zu Zeit kommt er euch zu ihr Reisel, setzt sich auch weg beim Keusch und sie allein schreibt sich auch auf den Keilern, a er wechgegebn ihr kind de ungesamte melch vo spaat dure gebrust sie solle de sauvelet zu sich vo gukt da vier mit gröese schwarze augerlich sie kuschtes de händler de weigei un volle jeder legelle de fingerlappez in de unse glatte zieht de rote glatte pass so was es so vier perfekt ze schoin und ich meine red sie mit herz dazu leben meis grüengildene Wormum glicklicher. Euch Nachmannen hat sie ja weggegeben auf der Leier zu a Becke. Takez zum eigenen Becke, bei welchen sie kauft das Gebäck jeden Vertug. Mathis hat stark gesift darauf. Eubchen Jo machen von Nachmann an Balmeluche hat er gewollt gotsch, als man solle machen für ein Eidel an Balmeluche, für ein Seigermacher oder ein Heimbinder. Aber Scheindl hat nicht gewollt her. Sie hat gewusst, Als wir das schöne Maluch ist, müssen wir in Südschulen der Meister. Eure kriegt man nicht zu essen beim Balaboos, da die etliche Jürgen der Leer. Und sie hat ihm aufgegeben zu erwecken, wie man kriegt das nicht zu schlafen, von ersten zu gehen. Und man kann noch verdienen etliche Groschen der Leer bei euch. Also man teugt sich. Sie hat ihm aufgeschaut und dabei ist mit der Scheibe bis dem Bein. Er ist ohne Schleusen wie ein er schiefes Jüngel in einem reingeführt in der Bäckerei in Kehle. Hat du sie sehr, hat sie umgewiesen auf ihm, den Bäcker. Er ist ein ordentlich Jüngel. Er wird kein Gebäckstisch rausdrücken, Cholile. Nehmt ihm. Der Bäcker hat geweigte, verkascherte Fies in einer Schüssel warmem Wasser und mit einem offen Eug durchdringlich betrachtet durch seine Dicke Buchung. Hat Scheindel hat gar nicht von Nacht ins Feis übergelassen, hat der Bäcker an ihm der Sehende in der Schiewebuche, wo sie es ihm gelegen in alle Beine, und mehr von alles in der Schemiftigkeit. Wie heißt er, der Rappbuche? hat er ihm gefragt mit Heusig. Nachmen hat er sich gesagt, der Verscheimte. Setz dich er up, Nachmen, und kratz mir die Pientis, hat der Bäcker befeuillt, ausziehendig an ausgeweigten Horekenfüß. Nachmen fragt, hat geöffnet die Kälte geäugnet, voll mit Chittich. Der Bäcker ist geworden, ungeduldig. »No, wo stehst du leckig?« hat er ihm gestrofft. »Kauft er dir etwas geheißen?« Scheindl hat gewissen, mit der Finger zu brüten. Er so tun, was er heißt. Nach mir hat er gefolgt und genümmelt sich zum ausgestreckten Fuß. »Besser, stärker, unrachmonisch« hat der Bäcker befreulet und vergangen sich in Hanoi. ein Bäckerlingel darf zulägen, bessere Hand, ein Soi, ein Soi. Sitzend ich ein sitze Soi mit ausgestreckten Fies, wo es nach Minuten gekratzt hat, der Bäcker aufgeregt mit neuem, vernahm, leeren Jüngel seinem. Essen wird er kriegen bei mir zu der Set, hat er gesagt. Schlupfen kann er in der Bäckerei auf der Sektmehl. Auf jeden Pesach würde er ich ihm geben etliche Rübeler Matone. Nur drei Uhr weil da wären ein Gesellen auf der Woche. Scheindl ist eingegangen auf die Tneu. Der Bäcker hat der rausgeschleppte Fies von Jindl's Hände und nun gesteckt die Steckstiere. Das Kapitel sollst du erupferfen von sich, hat er gesagt zu Nachmen. Ich will nicht schon ein Karabon im in der Bäckerei. Ich verleu sich ein Rätsel von dir. Nachmen hat er ausgetan die Kapitel. Der Bäcker hat dem erupgescharrt das Hüttel vom Kopf. Ein Bäcker darf trugen ein Mitzel, hat er ihm gelernt, ein Papiermitzel, wie er trug. Seist, nachdem ist es gestanden ein Verleurende. Zuerst war es gestanden ein Blösenkorb. Ihm haben sie gezeugt, beide Hände zu verdecken, den Heulenkorb. Der Bäcker hat ihm ungetun sein Vermeiligtmitzel und ihm übergegeben sein Gesellen, wo es mit ein paar berdigen Händen geknottenen Teig war. Drei Teil hat er gesagt zum knetenden dicken Mensch, nadert dem Seuche zu der Helf. Mach von ihm ein Leid. Drei Teil hat er kugelt und nachmenn mit der Portriebe Augen eingerahmt in netzündene Blutrote Wimpern und gepatscht mit der bergige Händen weichen Teig. Kein Bränk passe hat, hat gesehen, er befollen. Nachmen und nicht gesenken immer unter der Hand. Fürst du nimmer hat er gefragt. Beim König Sigmund auf dem Knuppel hat er knetendig er per schoing geentvertirnst auf Krugge verforstert beim Schloss. Einzahsäger per Tag hat er meut er rupgebracht Mittag vor alle Gesellen. Der Mittag ist gewein ein Fetter, ein Gedichte mit ein sach Fleisch, süße Meeren und ein Fülle mit gefielten Kischke. Heute ist es gewein in einem Wochentag. Dreiteils hat ungelegt Nachman eine hübsche Schüssel. Nachman, gewohnt zu dem Tag bei der Eidele bei der Brotten, hat gemacht eine Brüche, gegessen mit der Recheritz, übergelost. Dreiteils hat er gekickt auf ihn mit drei Beugen. Also, ihr echter Rebbe hat er gespürt, ein Bäcker darf reiben auf alle Zehen, soll es Gornisch überlassen. Nachman hat alles häufig gegessen und geschämt sich zu wünschen. Die Gesellen sollen nicht lachen von ihm. Die Gesellen haben sich ausgesetzt auf die Säge Mehl und gespielt und vermählte Kurden. Tummeldecker von allen hat gespielt, drei Teils. Nicht bis alles nehmen, hat er gescholten, klappendig mit den Kurden. Schwer wieder nicht gehörte, drei Teils. Wenn er Krieg läuft, zieht ein Teils. Die Gesellen haben gelacht. Wenn der Buben voll gehörter Buh hat, weil sie gewählte Seite, haben sie gespott. Zu läuft der Bub, gilder, drei Teils. Drei teils hat er ausgezahlt, das verspielte Geld, die noch tumultiger getaschte, vermählte Kurden. In Drößen hat er schon gescheit, die Menschen sind gesessen in dunklen Kehle, bei dem Schein von einer Gasflamm, wo sie gebrennt von der Rehe, in hoher Nacht Arbeit gespielten Kurden, gestellten Kuhn, eine ganze Woche leuchtet. Nachdem er gesessen und versagt, zugehört sie zu dem modernen Kurdenrät, wo sie sich nicht verstanden hat, zu den Gelächteren, Kriegereien und Messewärter von den Spielern, in allem wohl herausgelaufen, er bringen ein Neipeck und Papieroschen von den Gesellen. So haben geräuchert Kasseide, ein Papieros und ein zweites verräuchert. Gedichte von allen hat geräuchert, dreiteils. Mit reuten Triebeäugen von Aufsein in der Nacht ist er gesessen über den Kurden, fette Knäueln ruhig gelost durch die Nusslecher und Mäuel, gehüsten getascht. Die Nächte soll es nehmen, hat er gescholten, Kaseida, wie der Schirr nicht geharrte Dreiteils. Das ist kein Masse, nicht du? Er hat Kaseida verspielt. Vernacht ist er bei der Busse reingekommen und sie juckt die Menschen. Kartoffniki ist, hat er geschrien, hält die Kurden zu reißen. Was nimmt man sich nicht zu so der Arbeit? Die Menschen um die Miete in verschluffene Fäule genommen und reinschütteten die Säckmehl in die Kastens. Fäule und Miete von alles gewähnt drei Teils. Er hat mit einem Messer gekratzt durchs eingegessene Teig, von der Bärde gehängt und geschrien heiserig zu Nachmannen. Leckisch, Wasser bringt! Nachmannen hat gesehen durch die Kehlerfenster, als in Trößen ist schon hiebsch von Nacht und bald wird darübergehend die Zeit von München und wird sich geblieben. gleichne stellen updavenen aber er hat nicht gewagt es zu tun und dabei sah vanachtig scho wenn de miede nicht ausgeschlupfene gesellen nehmen sich zur nachtarbeit schleppen die ems wasser zum teilkasten hat er gefehlt an meure vergott versand durchlassen friera benchen und ist da davenen aber zusammen damit hat er gefehlt dann noe von habt keiris von put aufe von an nol und mitsvis Der ratzennde Winkeln hob mer heuer g'regete Sack mail. Schaff so, von ersten Teil. Zweiter Teil, Kapitel 7. Auf der Wache verhäupt gassen, hat der Kriegsdemonstrationen marschiert. Russische Agenten, Polizisten übergetonnen zivile Kleider, so sahn neue Sempt von dem Menschen vom Volk, hoben feierlich gespannt mit gass. obstellendig alle Tramvallen, Droschkis und Karetten. Zur See sind in Züge gestanden Gassenmädler, Kershoneganuven, Bethlers und Leidegeier. Nicht mit den Preisen haben die Prostitutkes hysterisch geschrien. Die Dardanellen, Miserachpreisen und Koalitzen von der Heiligen Russland haben die übergetunten Polizienten gedunert. Hurra von Zar und Vorderland haben gerissen sich die Agenten trugen die Bilder von Jesussen in dem Zar. Eine gestüppelte ältere Gassenfrau mit der Zerrüstentür auf dem Korb ist gegangen vor uns. Eine rufnahmende Hitlern hat sich überfeulende, elegante, spazierende Männer. Eine Sache haben gefolgt, eine aufgedeckte Käpp. Wenn einem es nicht gefolgt, ist der Gestüppelte zugefahren und ihm mit Kass dem Hut vom Kopf aufgeschleidert. Dem Kopfabdeckung war ein Bild von Zar, Hünterscher Sohn, hat die Gassenfrau gequitscht. Die Marschierer hat mir applaudiert. Wie auf allen Mäuren ist euch auf der Fuhlermalers abgerissene Mäuer gehangen ein größer Plakat, in dem zwei käppigen Odler passiert, wo es hat gerufen, alle ausgedienten Soldaten bis 45 Jahre zur Mobilisatie abzuschlucken in den Säune, wo es will unruhrende russische Greinitzen und zu erobern neue Länder und von Ruhm von Zar und der Imperie. Zwischen die Reservisten, wo sie am Gedarft nehmen, das gewähren Hand von Ruhm von Zar und der Imperie, ist euch gewähnt Matzes Ritter, der Gebäuner von der Stutt Piask und der Einwohner von Keilerstub beim Mistkasten von eisernem, teuren Wasche. In einer kleinen zerrissen Bücherle, wo sie auch gehalten zusammen mit dem Luach, der Hagude und der Sliche, ist gewöhnung geschrieben als mattes der sohn von joda ritter von jüdischen gläuben ist als soldatenreserve ohne rang a fußgeher und er darf zustellen sich auf jeden ruf zum städtischen kommandant von garnison wo er gefind sich befindet. der wird von haus refola maller ins gegangen von tier zu tier wo er servisten wollen und geklappt mit den steigen zu der monen man soll sich zustellen zeit wie man hat den Befeuern vom Polizeizirkel. Eure in Mathises Keile hat er umgeklappt. Mathis Ritter hat er im Dusmo gerufen beim Nommen, nicht beim Nummer von der Wohnung. Gedenkt sich zur meldenden Zeit, ihr hört? Herr Balabuls, Herr, hat Mathis geämpferter Treuriger. Behalten der Freie, noch den ersten Tag in der Schule in Häuf, hat Mathis nicht genommen, den Sack auf der Plätze zu tun mit, Nur no, er ist er weg zu Fuß auf der zweiten Seite, weiss er kein Prager zum ertappten Punkt. Auf der Brücke haben ihm Schuze und Verzeppet Häuser gemacht von seinem langen, schwarzen Boot. Matthias hat sein Eis gemitten in ungekommenem Früh nach Fahrenterminen zum Platz. Auf dem Kasamenhäuf ist gewähnt tumultig scheu. Soldaten haben gereinigt, Bixen geputzt, Pferd, Gassenfreund haben sich herumgeschlacht über dem Häuf, hat sichs gehangen am vorning als weiber is verfährt reinzekemmen a schickere untere verzier a kleingewickselker ein, ein kromviseker hot gefochert mit der schwert und geschrien als er wett alles schonem meus schneiden für de hosen de hef keiris von der mongome is gelegen schon in jeder winkel hey meusche haben die soldaten gelacht von dem russer bist in langen zerissen gelatter golob de burt Wir kennen dich noch ohne, mein Pfarrer General. Matthes hat sich weggesetzt nach Winkl auf der Erde und aufgewahrt, bis die Tieren von der Kanzellarie werden sich eröffnet. Noch ältere Schuhe warten oder gekriegene Zettel auf drei Tage Urlaub. Zuzugreiten sich um Wege ran, euch seltenerische Kleider vom Zechhaus. All das sind sehr gewähnte Kleider, zerkneischte, verfleckte und zugröße, was nicht gepasst zu Mattheses ausgehörten Gruff. Der Reier von Schimmel hat sich stark getrunken von sich. Zerkneitschter und größer von uns ist gewähnt das Hüttl, was es auch aufgefallen ist über die Augen. Schöndl hat euch verrichtet von dem Futter die ältere zuhörte Hände, was er hat vermogt, zugefestigt die Kneppe von dem selnerischen Reikel, sie soll nicht auch abfallen. Mathis hat euch gesucht, dass ein Stück leidend herumgeschnitten er ist und ein viereckiges Schmattgerl und rein damit zum Schuch und dem Schuster für das Haupttint auf obzuglanzen Schirr. Mit ein paar Schnitzsteckerl für er seinen eingetinkten schusterischen Tint hat er ausgegastet auf ein Schmattgerl, als er als Matthäusj der Sohn von Arje Jehude von der Kirche Warsche und er bett jeden zu bringen ihm zu Käfer Jesrul eurer wird fallen im Krieg. Durch Matkala hat er mit Krummisch Dach zugenäht, zum Teil des Guten, wo sie er hat umgetan auf dem heulen Leib in den Hemd. Schabes und Afri beim Davonen hat er gebeten beim Schames, er soll ihm geben an Alieh. Zu der Teure fahren er weg ein auf der Muchume. Der Schames hat ihm gegeben ein scheiner Alieh, er war Kuvadi. Auf dem dritten Tag ist Matis er weg zu der Bahn, wo alle Reservisten haben sich versammelt. Mit der zuläuse Selnerische Hüttel, mit der schwarze größere Boot über dem zerknätschten, verfleckten Selnerischen Rock, mit der verleigten Schnell über der Brust und mit der Talis und Füllen in der zerrissenen Sideru im Selnerischen Rucksack ist er gegangen zu Fuß zu der Bahn bei Gleit von Scheindlern, Nachmann und die übrigen Kinder. Beim gepackten Wursaal haben Weiber gejummert auf seine Männer, die Soldaten. »Wur lässt er mich hibbeln? haben sie geweint und gefrocht mit den Händen. Die Wachsoldaten haben sie gejuckt. Genug, genug, Babis, hereingehen, haben sie getrieben, die Weiber, und sie haben sich gerissen zum Zug. In dem Massewaggones, auf welches es umgeschrieben 40 Menschen, 8 Pferd, hat man hereingestürzt, Soldaten wie viel Noahs haben gekannt herein. Unteroffizierende haben mit Kreid umgeschrieben auf der Reute geflogen, Waggonentieren, Berlin, Wien. Matthias hat zum pfiffelten Mord gesägen sich mit den Kindern und geküscht. Seid gesünd, den vergessenchen Gott, hat er gewohnt. Tate, kommt zurück gesünd, haben die Kinder geweint und schreibt ab Rivo. Etliche Weiber haben sich zujummert in der letzten Minute und gelassen nachläufen sich mit ausgestreckten Händen durch die Waggonen. Ein militärischer Orchester, freilicher und tumultiger, hat verheiligt die weiberische Gewinne. Der Lokomotiv hat gefeift, ungeräuchert und weg. Ätlere Tage hat Mattes geschleppt sich in der Bahn. Die Linie ist gewinnt verlegt mit Zügen. Die Offizieren haben sich gekocht, gefochert mit den Schwerden auf Bahn, der Bahn, als Schalnikes, sie so sollen reinmachen den Weg. Aber der Zug hat sich nicht gerührt. Vergangen es mit Soldaten bei Heimes, Steinkäulen, Arrestanten haben sich gemischt, geplant hat und isch gkennt er isch gcree. Mit es merke stanne bi gefohren. Punkt wenn daheim hot Matte jede vermorg verkaschet em linke Arme und gleicht fellen. Mit der verholbene Marbo von sein zellnerschen Rock über dem Chaljat und mit en ungespart leus zellnerische Schtell uf en gröchen altenschal rosch. als er gestanden in engen, ungeräuchten, in den bestickten Waggon, in Gedabend, Frum, schlugend durch sich im Harz beim Tachnone. Die geischen Sälener haben von ihm gesperrt, nachgesperrt sein darf, er hat sich nicht umgekriegt und gebeten zu Gott. Die mitfuhrenden gesellnerischen Kesseln haben gekocht, Fleisch und Kreuz für die Soldaten, Eine große Portes Fleisch, was man da langt, auf Steckerlach, Mathis hat das treffende Essen nicht genommen. Er hat sich ernährt, bloß mit einem schwarzen Bräut und heißem Wasser, das er genommen, in seinen Kessel genommen hat. Noch Wochen schleppen sie sich, muschieren, marschen, ist Mathis weggeführt geworden in einem Viehzug zur Front. Gurnisch ist gewähnt anders wie ständig. Dieselben Felder, Wälder, Bräuerische Heißlach, Slummen auf dem Weg, bloß von der Fremde kollieren, Auf Grennitzflubbes und Schlagbahnen hat man gekannt sehen, als man geht auf fremde Erde. Die Soldaten haben begneift geräuchert mit Horkenpapierossen und geplandert sich mit den Bajonetten einander. »Mir sind in den Nestreich«, haben sie gemurmelt, »marschierendig unter der heißen Sonne.« »Wir haben nicht gesehen, die Säune verdäuchten.« »Wenn wir seien in der Wald, hat umgegangen, regnet mit Keulen von allen Seiten.« haben gele Räucherlach gekreiselt sich in der Klugelluft, über die Käpp haben schwarze Aeroplane geräuscht und gekreist. Die gleichen marschierenden Teilen, wo es auf allen Maneuvers ist, hat man sich gelernt, wie er so zu gehen, vor allem auf den Säunen, seine sich zu krochen unter dem Hügel von Blei und räuschenden Aeroplane und gelaufen zurück. Mathis ist gelaufen zurück mit allen, wie er es früher gegangen ist, vor allem gleich mit allen. Im ersten Städtel auf der russischen Seite haben die Läufen des Sellner sich aufgestellt. Steine hinter sich gesehen haben gefochert mit den Schwerden der Verzierung, wo sie ihnen die erste gewöhnt zu laufen. Der jüdische Kremlach in Mark seinen Gewehen verhammert, der Loden von der Stieblach vermacht. Die hungrigen Soldaten haben gerissen die Tiere von der Krummen. Der Obtrenner Polkovnik hat geheißen, brengend zu sich dem Ruf und der Roschakul von Städten über Fäulen sei, aufzuhängen im Mittenmark, vor ausgebenden militärischen Säudes von russischen Chaik zum Säune, und es hat Gäum gewöhnt zum Uptreten von russischen Militär. Zusammen mit aller Sälener ist Mattes gestanden im Markt mit der bichsten Hand und gesehen, wie man schleppte bleiche Jiden zu der Fliehe. rebeune schlo elam hat er geschärbt je zu gott wie er soll kennst du es zu sein bei der straatdacke was da russen haben gemacht zurückzutreiben dem söhne es hat es gefallen die soldaten die begreber haben nicht gekickt auf sein zignat smart gelernt zum teleskopen zusammen mit alle ebberge gefallene haben sie immer reingeworfen in großen flachen grub in vergessen mit kaler zu vermeiden mer geht es auf einen großen grub haben sie herangestellte Zeilen, eine Prostenzäile von zwei oder die Gezweigerler. Ein Offizier hat mit einem Messer die Korte von Zweigl in der Breite, er hat eingenäßt ein Stückchen Tuschbleifeder mit Speiers und mit ausgezickelten Buchstaben umgeschrieben auf dem Holz, eher die gefallenen Helden von dem Zarenvoterland. Kapitel 18 Hecher wie früher ruft Scheindel aus ihr Gebächsengass. Sind der Futter ist er weg, ist sie geblieben der Korb von der Stub, die Speiserung von Haus. Und sie sitzt nicht bloß auf ihr ständigen Gass, nur schläppt sich herum mit dem Keusch zu überlebten Plätzen zu Versalen, wo man kein leisem Geld kann. Semmel, frische Soldatler, geht sie zurück, reichig zu käufen bis Elna, wo es gehen in den Täusenden vorbei der Stuhl zum Front. Käuft, käuft, Liebenke. Hutsch sie weißt, als es ist ein Arschgatt zu suchen, ein bisschen zwischen so vielen Täusenden, guckt sie jeden selbener Pohnen. Toma wird sie da sein, dem, wo es hat ihr Herz am Morgen gefangen. Und punkt wie am Morgen, wenn sie vielleicht fragen den Postträger jeden Tag auf einen Brief von jenem, hat sie gewusst, als ob es kommt, der Brief, geht man ihm eine Mail ab, Also stellt sie euch auf jeden Tag auf den Postträger und fragt ihm ein Brief vom Futter. Der Postträger kann es mir nicht dulden. Als es wird sein, will ich aufgeben, beisert er sich. Ihr Geht nicht auf den Brief. Scheindel kann ihm nicht ruhig vorbeigern. Ritter ist mein Nomin, der muss ihm. Scheindel Ritter von Kehle beim Mistkasten gedenkt. Er fuhlt am Malachs Haus, von der Weibergenüme Verdächtigen, als sie nicht glatt mit der Reutur gesprengelt Jüngerle, wo sie sich wie ein Rohr über den ganzen Häuf drückt. Wachst, wo man seitdem nicht. Epp ist zu lang, ist Scheindels Mann bei der Selner. Es nimmt gut, kann es oft nicht zu sein dienen. Mit weiberischer Neigerigkeit schnappen sie herum die Kehlerstube beim Mistgasten und kriechen Scheindeln in die Leber. «Eppel seht, mein im Gorn ist dein Mann, Weibo, fragen sie ihr, jedem Mann, wo sie kommt mit dem Keuschgebäck. Scheindl verantwortet sich. Mein hat im Gemüseverhalten in der Möchumme. Die Weiber schocken frum mit den spitzigen Gemberlern. No, Meile, no, es ist nicht unterreißig, sagen sie. Aber glattig ist es nicht mit dem Selner deinem Weibo. Lass mich nicht ständig mit der Reihe, Gott und Jürgen.» Meiner nur künn sei in Keila rein in de Shabbosn, den Scheidl bleibt da ganze Tog in da Heim und gess künn mir seh, des kumt nachm Heim von da Bäckerei in Frein Shabbesdog zu sei er so in de Stube. Hot jer is mit voner ganze Woch arbeit, hart is er sitzte de Zeitungen, wo sei hot a ganze Woch nisch ganz hart gehat zu leinen und schlingt sei ein einer noch der zweite. Sinn der Tate seiner Rezabweck er in der Machume hat er lieb zu lernen, jede Sache wegen der Fronten die Machume beschreiben gehen, wie wegen eigener Sache. Stark gerührt wird er, wenn er Trefftun in der Schlacht in der Nummer von seinen Städten. »Heart, piask, wer der Mund in der Blattzeitung«, ruft der Reuss an der Beraschter. »Wie am Mäul in des Forums steckt der ganze Kopf seiner in der Zeitung.« Zusammen mit ihm kommt mit sein Älster von der Bäckerei, die drei Teils. Ein Ausgeputzter, in einer neuen Anzug, in hellgeulen Schirr mit einem Skrip und einer rot-kollierten gepressten Vorhemden und mit Gummeln in Manchetten und so gut und scheinlich auf dem wachigen Bäckerjungen mit den nackten, berdigen Händen voll mit Teig. Punkt der Säu hat der Schabbes eine neue Nummer, nicht drei Teils, Noral leidischen in volk klingenden decke leuste augen seine seine reut witomet und seine viele eus noch kranker in reuter von reinem eus gegoldenen eus gewaschenen ponemaros scheindel wischt gut uber bänkel vor dem eus geputzten gast es sitzt menasche steitnish laß ihm ein beim emessen numen seine menasche haupt unter beide eus gepresste häusen Auf den Knätsch beweisen die, die Brägen von nicht ganz weißen Unterhäusern und Sparton im Kopf in beiden Händen mit von einer ganzen Woche nicht ausschlaufen sich. Als es ein Stück an Brief von Tatten scheint, fragte er mit der heiseren Kohl. Ein Gott weiß, was es ist mit ihm, sieft es scheint, als ob wir in Wasser rein. Menasche nimmt ein Reis von der Käschen ein Papier in den Beidl und teilt Kicherlach allem in den Stieb. Die Kinder scheinen sich zu nehmen. Doch der Reis vergeht sie in den Nusslöchern. Der Einzige, was schafft die Kicherlach, ist der kleine, ein Wrummerle, scheinliches Kind. Ein Reuthuriger, ein Schwarzäugiger mit einem vollbrunnen Sommersprinkel ist aber fäglich und riechtig und sehr dreistig. »Noch, Vater, Menasche«, ruft er und kriecht zu ihm auf die ausgepressten Knien von den nahen Häusern. »Sie ist gut.« Scheindl treibt ihm vom Fremden, sie hat mehr, das Kind soll nicht ausmieren Menasches nahe im Anzug. Noch mehr ist er unruhig, was Menasche bringt jedes Möbel kirchelchen Stieberein. Menasche macht es zu Gornisch. »Narisch geht in Scheindl«, macht er er weg mit der dreißeligen, gummenen Manquette von seiner Hand. Es spielt nicht keine Rolle bei mir. Es geht ihm sehr gut, mein Aschen. Sinti Moukoume hat sich ungeholt. Zulieb seine kranke Augen, die er hat, hat man ihn verbrokiert bei den Soldaten. Er ist geblieben der Älster in der Bäckerei, der ganze Kölverloch bei seinem Ballabus, auch sein Buchersche, Wert ist stark gestiegen und sind mir heute die Bechoren aufwege neben einem Chummel. Schatronen reißen ihm die Bäckerei und geben ihm die beste Kalles, fleischige Meuden eins und eins, aber Menasche will nicht hören und kommt jeden Schabes zu Schäden in der Kehle. Zu dem Beitel Kierlach wo sehr backt allein nun kauft er euch ein Kierlach und Rebennisslach. Nehm Nisselach Schädenl. Sookta er jeden muul, wena er kabt sich rauf von drimmu, verschämt von sein Schluffen in a fremder Stub. Chotschi sookta im ihr, retter zu so ihr of du. Er is nischt meir ka jingerle, pa meelach a färtsig a schoin. Und er sookta alle meidelach du. Nischt no die Diensten, wo es kümmen in der Bäckerei, noch alles in Schulter, no ra fiele balbatische meidelach euch. Scheindl knackt den Islach und sie mussat menaschen, Verwussel schluft sich nicht aus. Als Norge spielt den Kurden den ganzen Tag, sagt sie. Bei Nacht arbeitet er und bei Tug spielt er. Menasche zieht euch schläfrig die Ausgabe der Uder die Gehände. Also als beide gummene Manketten kriechen den ganzen Aros von der Arbo und gehen jetzt heuer in der Stube rein. Als Kopf nicht weh mir wegzugeben, das Geld, sagt er, verspiel ich es in Kurden. Scheindel reutelt sich. Sie weiß, sie muss erzielt. Er hat ihr schöner Fülle nicht einmal gesucht, als sie gefällt ihm. Ständig, wenn sie kommt in der Bäckerei, noch gebäckst, bleibt der Reus für ihr der beste Beigel in Semmel. Hotscher ist nicht mehr kein Jungiger, die Augen seiner, er sie sind bei ihm Ruckalle und von oftem Räuchern sind bei ihm die Lippen zugeräuchert und verbräunt. Gefällt es ihr, was der Jung weiß der Reus lieb schafft. Noch eine ganze Woche sitzen in Gas, herumreisen sich mit Händlerkissen und Händlern, laufen von Jugendlichen, Polizienten, äußeren Klo lesen, gewalten, von Schöne mit Gassen jüngen. Es ist gut, so haben ein Mensch, bleiben sie, was weiß der Rolls Lieb schafft, aber sie weiß nicht, wo sie ihm zu entführen auf seine Unzahirnischen. Heute ist es schon ein scheinertlicher Jahr, sind der Selnerreher, der Reuthoriker, ist auch er weg von ihr. wie er stehend im Wasserhainverfahren geboren, bänkt sie nach ihm, geht alles nach ihm in die Nacht und holen sie ihm zu sehen zurück. Wissen die ganz gut, also es wird nicht kommen dazu. Mehr noch, wie wegen ihm allein, trägt sie von ihrem Kind, wo sie es wie ein Tropfen Wasser für der Futter seine. Hotschmenasche redet nicht mit ihr wegen dem Kind ihren, fragt sie keimonisch, Und er muss nicht kein Wort wegen dem Taten sein, wie er wollte, Morgat von Meules zu bringen. Er ist nicht ganz sicher, zu der Jinn weiss nicht wegen ihrer Schande, und sie macht weg seine Unzehrnissen. Heute geht es in der Menasche, geht sie ihm an Eizze, nimmt eine Weib, vierter Stub, und er wird auf ihren Spiel den Kurten den ganzen Tag. Er wird sich äußern. Menasche schreibt sich häufig von Drimmel, Er machte er weg mit einem gummenen Mankett. »Hassene oben ist gar nicht«, sagt er, »der Ricker ist mit wem in Chassene zu oben?« Im Keilerstub ist stickendick und dunkel. Durch die kleine Fensterlach war der Erz seit dem Tritt von Menschen allerlei Tritt. Von schweren Stiefeln und schmule weiberischen Schichtlach, von kinderischen Borbesen Fieslach und geleimten Kainischen Fieslach, durchgehendige Weiberbeugen eingekäbt und hat mal Blick in den Keller rein, kann er etwas wieder sehen dort. Menasche nimmt der Räusch durch eingelegte Teilstore von Häusenkaschen und gibt Nachmann Geld zu gehen und bringen ihm eine Flasche Bromfen. Nachmann fehlt noch als er Sinn in der Hände zu nehmen Geld im Schabes. Menasche lacht von ihm. Was bist du? Ruf zu einem Bäcker, will er wissen. nachmen nimmt es geld im gait durch dahinter die chambierhaus was jetzt vom markt von fran noch von der seit verkauft man dort treibenem mal hume brunfen schein gewascht euch auf leuter dem futas küttisch gleisel macht der herring auf a telle und musat man nachem was er trinkt da so viel menasche geist a gleisel noch a gleisel schwenkt dem gorgel trinke dick für de emesische korem und verbeißt mit Höring. Trink Scheindl bitte. Wenn Scheindl will nicht, leigt er es von vor Nachmenen. Die Schwesterloch seine, er will dem kleinen Mavrummerle. Er hat lieb, als man trinkt mit ihm. Noch ötliche Gläser wird er verschnöschget, aber anstatt während Freilach wie andere Schickuren wird er gar treurig. Er hat erzählt wegen seinem bitteren Leben, wo sie hat geharrt, wegen dem Taten seinem wo es hat ihn geschlugen, wegen der Mammen, wo es hat ihn gescholten, wegen der Melande, wo es hat ihn geschmissen. Kein Schimm-Avle in der Welt, wo es sei und gelitten, vergessen der Zures, er ist, der Mund sich und alle Zores, wo es ausgestanden, auf der Leer von den Balabatten, von den Gesellen, scheinbar dreist. Jeder von uns hat seine Zores, sagt sie. Ihr seid nicht eine. Menasche lässt sich nicht dreisten. Die ganze Welt hat mir schlecht getan, klugte. Alle. Von seinen Reutig, alle die Geheugen, rinnendrehen. Scheindel kann es nicht sein. Menasche, genug, bei sie ihm. Nichts schein, am Hans, will so weinen. Menasche wisst euch die Augen mit der Hand und macht von sich ein Tell für Scheindel in die Augen. Rett auf sich euch aus aller Dapper. A Schicka bin ich, Rett er und klappt sich in Herz. A Kartoffnig, Scheindl, rette meis und glättem dem Achsel von nahem schabestigen Anzug. Mein Asches reutte Eugen leicht nur auf Schmeichle. Scheindl, rette mir der Verliebte, Col. Du bist der Einzige, was versteht mich. Keiner versteht mich nicht, nur du eine. Er streckt euch die Hände von den gummenen Manketten und beizt sich. Hopp, chasse nicht mit mir, Scheindl, und ich will feierer Mensch. Ich will kein Gläsel in Meulen schnemmen. Kein Kut in der Hand. Alles will ich dir weggeben. Scheindl vergisst sich mit Reutgut. Nur in das Kind, stammelt sie. Meine Asche macht er weg mit der Hand. Eine Tate will ich ihm sein, sagt er. Sorgt sich gar nicht. Scheindl steht auf der Glühwe. Sie stößt sich an, als der Junge weist ihr Leben. Aber ein rausbringendes Vermäul kennt sie nicht. Sie hat nicht keine Mutter auf und sie schweigt. Menashe geht zu ihm zum Kind, nimmt es auf der ausgepresste Knie auf dem Samenknätsch und heudert es in der Heuer. Willst du so sein, dein Tate, Brummerle? fragt er. Der Kleiner lacht, alles sumersprinkelig von sein, beweglich Peinemuck, fällend von Freid. Ach will, Vater Menashe, sucht er ein Freilicher. Menashe lässt er mir rup von der Knie, gleicht aus dem Knätsch und guckt mit der Reute Augen aufs Scheinlein. »Klug, wie der Tug, der kleine Manse«, brummt er und winkt sie mit einem Neugel. »Klug, wie der Tug, der kleine Manse«, brummt er und winkt sie mit einem Neugel. »Klug, wie der Tug, weiß nicht genau, was der Fremde hat, mit dem Wort gemeint zu suchen, wird unheimlich davon, und es schämt sich, dass einer der anderen in den Augen. Mehr von allen ist heute Nachmitteln. Er geht weg in den Winkel, Scheindel steckt rein im Kopf zu den Keilen, »klug, wie der Tug, der kleine Manse«, brummt er und winkt sie mit einem Neugel. Und sie wischt uns mit dem Vater ein Träger von euch. Könnte sie behalten, ihr Zahn, rät sie wegen Futter, wo sie im Herd nicht von ihm hört, sind, dass sie weg. Gott im Himmel, verfallen wir aus Steinem Wasser, glückt sie. Mein Nasch sitzt mit einer kalt versteinerten Brunnen. Wir können es wissen, sei es gut oder schlecht. Von dem kleinen Keilerfenster scharen sich alles zu fies, wo sie gehen zum häufigsten Besserkissen und zurück. De zwei Schabes de gemäschener leichtaller aufm Tisch stehn, Möre Schröre Decke und verträfte. Der ganze Rumet von anormen Schabes von Nacht liegt darum seiner Schulterns. Kapitel 19. Zum Termin, zum Tug von der Trajo, wie scheint laut abgemacht mit dem Balboos, hot nachmen aufgeherze sein Leyerjingle und geworden a Gesellen in der Bäckerei. Er hat sehr gut gekannt, verkneten ein Kastenteig, upbacken ein, ein Gebäckbräut beim Mäuven und verwarfen ein Säckchen Mehl auf die Plätze, zugleich mit allen Gesellen. Der Ballabus hat ihm zugenommen mit Essen und Schlüssen ihm gegeben für eine frühe Woche. Er hat uns freie Bräut jeden Tag von daheim in der Halle auf Schabes. Er hat ihm euch gegeben vier Reis für heute Schleuen, wo er so ein bisschen was überarbeitet. Nachmen und genümmende zwanzig Ruppel und ausgemeligte Papierlach gut in Keschene sei behalten und auch ausgelost sich auf der Wollewe zu der Gass, wie mir verkäuft, genützte Kleider gerade auszukleiden sich, wie für Gesellen passt. Die Schreien, die mir schoss ihm auf der Wollewe haben mit seiner flinken Nase geleicht erschmeckt in dem upgetrogenen Bucheru wie viel Geld erhorten Keschene und erhört sich auf der Wollewe und nemnisch da reus gelost biss wir haben bei ihm nicht erreus genommen mit dem letzten groschen so sa haben den verhandelt a steifen ausgepressten anzug von der samme billigste treure a polglanze geschier a billig karpelische mit der kleidsche mitten in a wille an abgetrogen krawattl zum papierenen kellner und a den steckele wo sie sa rub genommen gefa von an alten schier Und es hat noch gehabt, hat Rätlin damit. Schaff seit sieben, Hemmscher seit acht.